рід перебирати тепер мені. Але наперед висунув свою грубу тушу пан Барабаш, і ніхто не став заперечувати, бо ж був тут найстарший за своїм становищем. Тоді король повів мову далі, сказав, що окрім дозволу йти війною на море, милостиво дає козакам привілеї збільшити удвічі своє військо, себто до 12 тисяч, обирати гетьмана і старшин, про все це записано в королівських листах, які зараз видадуть панам старшим. Однак він просить до часу не оголошувати цих листів, а тільки коли надійде слушна хвиля. Окрім того, взяти до уваги, що вони попечатані королівською мирною печаттю, бо велика коронна печать і печать великого князівства литовського можуть бути прикладені до універсалів лише після того, як війна стане стверджена сенатом і сеймом. А він, король, не може чекати так довго. Грамоти королівські опинилися в загребущих барабашевих руках, так само, як і таляри. Я вже знав, що вони там позастануться на час вельми затяжливі, коли й А з усієї королівської мови зачепило заживе пана Осавула генерального і полковника колишнього Хіба що нагадування про гетьманство і вуха барабашеві вмит стали сточ від тої вісті. Але Владислав тільки сказав про повернення привілею козацького. Про саме ж обрання гетьмана змовчав, і номінацію зі цього видати полишив за собою до якої знаної лиш йому пори. З шанобою і поклоном брав із рук королівських привілеї барабаш. Та я надто гаразд знав слугах кума, щоб не вичитати з його спини широкий мовчазний крик упертий «Коли не я, то й ніхто». Так і виходило, що вся ця високо закроєна акція королівська, здається, на ніщо, Бо не вміли ні сам Владислав, ні його найближчі радці твердо визначити, хто з козацьких старшин має першість у всьому. Не розпізнали ще тоді в простому сотнику Хмельницькому того, ким він мав стати невдосі. Ще вони вагалися, перебирали, не гірили, хоч може й перечували. Не дарма ж мене вже втретє прикликувано до стовиці. На отпуск нам звелено, не мозолючи нікому занадто очей, почекати у Варшаві, поки приїде гетьман-польний Миколай Потоцький який мав тим часом заміняти вмерлого конець Польського, і справу козацької війни на морі узгодять з ним, як з нашим високим довідцею. В кінці місяця ховали в бродах конець Польського. Похорон був пишний, обійшовся на сто тисяч злотих, і вийшов кривавий, бо зазвичай в костюл, де стояла труна з тілом небіщика, в'їхав рицар на коні, і мав зламати свою подобизну, поставлену там. Кін злякався і поніс, багатьох зранив копитами вже в костьолі, тоді вирвався в місто, топтав людей, носило його спіймано. Може, то кривавий і дикий норов гетьмана коронного переселився в коня й в шаленів на останку. Як завжди, смерть можного відкривала безліч вакансій, які король без загайки розділив, щоб прихилити до себе Більше сердець. Каштеляньою Краківську віддано воєводі Руському Якубу Собеському, а воєводство перейшло князеві Вишневецькому, який уже давно запобігав цієї королівської ласки, посилаючись на те, що воєводою Руським був ще його батько. Роздано і окремі міста. Так Буськ дістався підчашному коронному Миколаю Сторору. Було Конюшому коронному Олександру Любомирському, воєводі Познанському Кшиштофу Аполінському дісталося староство Ковальське. Само ж етманство коронне тим часом не було надане нікому і мало надовго позистатися в деліберації, бо велику булаву король хотів отдати лише своєму спільникові в надуманій війні. Спільників вже як виходило у Владислава в королівстві не було зовсім, Канцлер Великий Литовський Альбрихт Радзівіл заявив, що радше дасть собі відтяти руку, ніж дозволить прикласти до королівських універсалів про війну печать Великого князівства Литовського. Новоназваний каштелян Краківський, Собеський і маршалок литовський Януш Радзівіл на аудієнцію в короля тільки те робили, що відраджували Владислава від заміру війни. Воєвода Чернігівський Марцін Калиновський визнав перед королем, що готовий йому служити аж до втрати всіх своїх добр і крові до останньої краплі, та коли король захоче перейти кордон, ляже перед ним валом і не дасть цього зробити. Маршалок-коронний Лукашо Палінський сказав, що він уже старий і вмре як лебідь, аби лише вільно йому було мовити королеві правду, згідно з власним сумлінням. І коли король заявляє, що не може вольному народові заборонити воювати, де захоче, то він опалінський хотів би нагадати, що вольний народ може заборонити це королеві. Владислав прогнав його з передачей, не бажаючи слухати. Підканцлер-коронний біскуп Холмський Анджелештинський допитувався у маршалків двору, Чому досі сидять при столі королівським посли французькі і венеціанські? Немає звичаю, щоб у Польщі такі якісь резидували та ще й намовляли до війни несприятливої. Навіть королева збунтувалася, хоча попервах і пристала на королівське намовляння. 200 тисяч дукатів, які Владислав позичив у королеви, вже були витрачені, і найманці німецькі цілими купами прибували до Польщі, плюндруючи місцевості, де проходили. Але цих грошей було не досить. Ларислав звернувся до королеви за новою позичкою. Однак вона покірно освітчила, що навіть дійми з своєї шиї перла, які вважалися в Європі чинно найкоштовнішими, коли треба буде